Ili jedne crteviste zakona, tog se sve ne zbudele. Ako namo je povukile jedno od ovih najmanjih zapomjestih i nauči da kako ljude nazveze se najmanji u calsku temrskome, čako i izmudašili just to bury in toga što smo se odvojili od naše svete crkve i svega onoga što crkva jeste, svega onoga što crkva ima i svega onoga što crkva daje i nudi i našta crkva poziva, koje je sam Bog kroz nju, mada opet i opet treba ponoviti, dok se to dobro ne utvrdi, da crkva nije nešto što je odvojeno od Boga i nije neki, kažemo prosto, представиник Бога на земљи нека делегација његова црква сам Бог на земљи сам у његовом тијел сам у његовој присуству и то тако фино скројено да би čovjek многоо доћи da da uđe i da ušavši osjeti da je to njegov prirodni ambijent da to što živi u Bogu njemu uopšte nije nenormalno i da mu uopšte nije neprijatno što je u crkvi i što je posto od Božijeg da nema neki nenormalni strah i da to što se sjedinio sa Bogom ne poništava njegovu ličnost, da ne ukida njegovu slobodu i da ne sputava i ne potire njegove darove, nego naprotiv, čovjek se tek uz zajednice sa Bogom kroz crkvu pravoslavnu oslobađa zabluda, oslobađa lopstva, oslobađa tereta i teškog jarma. I tek u crkvi može da osjeti svoju prirodu, svoje potencijale i što je najvažnije da osjeti, kako smo čuli u jednoj stihljiri večerašnjoj posvećenoj Svetom Savi, da osjeti Boga kao Oca i da ga zavoli duhovnom ljubavlju i tom ljubavlju da i sebe iskorjeni ona plocka pristrašća koja mi često nazivamo tim imenom, koje pripada samo u odnosu našem prema Bogu. Samo taj odnos može da se nazove ljubavlju i kroz ljubav prema Bogu možemo zavoditi bližnje. Svaka druga ljubav jeste procka. I čuli smo to iz stihirika koja je Sveti Sava još kao mlad prepoznao oca na nebesima. I njega zavolio svim svojim bićem podčinivši duhovnoj ljubavi, duhovnom stremnenju, duhovnom životu, podčinivši svake druge trzaje, ploti i razum. A sve to mogao zato što je bio crkva. I zato što mu je crkva to sobom ponudila, na toga pozvala i to mu dala. Tako onda, tako i danas. I nama, braći sestre, crkva, evo, otvorila vrata, iako nije baš prihvaćena od svih ljudi, ali ona je tu, I otvorena za sve one koji su želji istinskog života. A samo u crkvi možemo istinski doživimo da jer živimo u zajednici sa jedinim kojom jeste istina i ko i nas koji smo zanijeti raznim lažima i obmanama sobom može učiniti istinitim. To znači da se kroz duhovni život, kroz duhovni podvig oslobodimo primjesa o laži i kroz istinite zapovesti gospodnje da i sami postanemo istiniti. Bez tame nego da budemo obasjani svjetlošću bogopoznanja. I evo baš danas... Ovaj dan, iako pripada po šemi, bogoslužbenoj, bogoj i danas bi trebalo da bude odanije, međutim, našem narodom, ne bez razloga, duh sveti, to je sama crkva, ustupila je taj dan da bi mi proslavljali svetog savu. Nije to bez razloga. Mada to dešavanje malo ko danas uopšte primjećuje, pa onda i tumačenje tog, da kažemo, postupka postavljeno je da bude zanimljivo samo malom broju ljudi. Ali eto ipak da primjetimo, pošto smo večeras ovdje, da crkva ustupila taj dan svetom sadom. A zašto je to uradila? Zato što je e, sveti Sava e, svojom ličnošću, e, svojom svetošću, svojom svjetlošću i možemo reći svojim učenjem i svojim svetim amanetima koje je stavio na rodu potpuno u skladu sa praznikom Bogojavljenja. Tako da se svjetlost, bogojavljenje, odnosno otkriveni Bog, trojičan, otec, Sin, sveti duh, jedna suština, tri ipostasi, kroz njega projavio onaka kakav se otkrio svetim apostolimom, bez ikakvih izmjena, bez ikakvih dodataka. Svo učenje naše svete crkve koje smo primili od samog gospoda i od samih svetih apostola i njihovih naslednika na kome je sveti Sava podizan i kojim je dojen, ono je toliko zakvasilo njegovo srce da je jedan od tipičnih predstavnika apostolskog učenja i životom i riječom. Jedan je od onih otaca crkve, učitelja i prosvetitelja, koji ništa svoje nisu govorili. Kao što ni sveti apostoli nisu govorili ništa svoje. Jer oni sve što su govorili primjeli su sa nebesa. Znači svaka apostolska poslanica, sve je, braćo i sestre, svjetlost nebeska koja se prelomila kroz njihove duše i kroz njihove povuki i poslanice, njihovo učenje, njihovu svetu propovijed, obasjale i nas. Tako i sveti sara. On zapravo nema ništa svoj. Jer sve što ima, on je primio od Gospoda i sve što je primio od Gospoda, primio je kroz njegovu svetu apostolsku pravoslavnu crkvu. Dakle, da danas imamo problem. Znaice imamo problem. Odvojili smo se od crkve a Sveti Sav na svake godine sačvrkuju na savim dan. Međutim Imamo veliki problem, jer van crkve mi svetog savu uopšte ne možemo ni da prepoznamo, prepoznavši da ga ispoštujemo i kroz pravilno poštovanje i slavljanje da mu se približi i da uzmemo blagoslovnjeg. Jer sveti savu Odvojen od crkve, odvojen od liturgije, odvojen od svetog predanja, odvojen od svetog učenja, odvojen od svetih otaca, odvojen od svetog manastira, odvojen od svetog pravoslavnog monaštva, odvojen od podviga, odvojen od bdenija, odvojen od posta odvojen od molitve. On apsolutno ne postoji. I zbog toga je veliki blagoslov što smo se nekako uz njegovu veliku pomoć i približili crkvi i nismo pogriješili. Jer ovo malo što smo mi uradili, mada uradili smo mnogo manje nego što mi to Hrvo često oćemo da procinimo, pa naš trud vrednujemo. Mnoge korake koje smo mi napravili na ovom evanđelskom putu, mnoge podvige, a kad kažemo mnoge, mislimo od ono malo podviga, pa u opviru tog malog, mnogo šta nismo mi uradili. Mnoge molitve nismo mi iznijeli. I mnoga dobra djela na tom putu nismo mi uradili, nego i uradio sveti Sava svojom silnom molitvom i svojom velikom smjelošću pre Gospodom. Tu našu malu, dobru volju potpomogao, osnovio, blagoslovio te smo nekako, evo uz znači, prava čuda Božija da dođemo do crkve. I posmotrijuši svetoga Sava iz toga ambijenta I slijetajući se onih dana kad smo ga pokušali slaviti izvan crkve, ili samo nekako doživjeti, ili definisati njegovu ličnost van crkve, tek sad vidimo da je to potpuno neboguće. Potpuno neboguće. Ne samo što je neboguće, nego je pomalo i trslo i, i, i nevaljavalo. Slaviti jednog svetitelja koji je u rangu velikih otaca. To je kao da uzmemo svetoga Vasilije Veliko i svetoga Jovana Zlatulosti. I da ih otrgnemo od crkve i da ih slavimo na neki drugi način. Zamislite svetoga Jovana Zlatulostog slaviti van liturgije. Kako ćemo to doraditi? Kako ga slaviti van liturgije, kako ga slaviti van gospoda, van svete trojice. Tako isti je sa svetim savom. Ne možemo da se sjedinimo, ne možemo blagoslova od njega da primimo van crkve. Pri tome, kad kažemo van crkve, ne mislimo tamo na neku abstraktnu crkvu. Ne, nego na živi organizam. Bogu, čovečanski organizam, na živo i besmrtno tijelo Hristova. Samo tako možemo da se približimo svetom Savi, jer on je bio od onih učenika, gospodnjih, koji su njegovu rič ozbiljno shvatili, koji su otkrovenje Božije ozbiljno shvatili, koji su shvatili da je Bog jednom otkrivši se u crkvi uvijek kao takav prisutan i da takva mogućnost ne može da se zamini ni jednom drugom i da u vremenu u kome nam se Bog otkrio da mi nemamo drugi prelaz u blaženu vječnost do kroz crkvu njegovu, to jest kroz njega samog. To je jedini suvi prostor kroz koji možemo da prođemo. Sve ostalo je ogromna dubina, bezdar. Samo je crkva Božija ono mjesto suvo gdje se more vremena razvojilo i kroz koje možemo da prođemo u blaženu i van pravoslavne crkve, sve je, sve je, sve je tama i sve je besta. I zbog toga Sveti Sada, on je upravo tako crkvu doživi. Poštovao je slobodu svakog drugog čovjeka. I kao takav i nas poučava da treba poštovati, da treba biti agresivan nije ni Bog bio takav. Zašto bismo onda mi bio? A On ipak spasitelj, a mi oni koji se spasavamo. Ako On nije bio agresivan i nametljiv, a u isto vrijeme vrlo odredjen i vrlo jasan, tako i Sveti Sava, On je poštovao slobodnu volju svakog čovjeka i čovjeka kao stvorenje Božije. Ali je u svom učenju bio vrlo jasan. U svom držanju i u svojoj vjernosti svetom predanju crkve i otečkog učenja apostolskog učenja bio vrlo vrlo jasan i privržen odan do smrti i zbog toga kao učitelj crkve kao svetitelj crkve vrlo zahtjevan prema onima koji su u crkvi i današnji naraštaj koji se, mislimo, hrištjanski naraštaj, koji se, nažalost, slabo prepoznao u učenju Svetog Sada, nego smo pokušali da ga eskiviramo, onako dosta lukavu, kako to samo zna čovjek da uradi, da poštuje, da klima glavom, da pozdravlja, da slavi, da uzme blagoslov, ali srcem da prevarimo, da svažimo, da eskiviramo. I to se vidi po načinu kako živimo, kako se držimo za povisi gospodnjih, kako se molimo, kako postimo, kako vjerujemo i kako Boga slavimo. I kad uporedimo način života Svetoga Save i I njegov doživaj crkve i onoga što je on učio narod i uporedimo danas, kako mi sve to razumijemo i praktikujemo, vidimo da se između nas i svetog desare napravio ogroman javs. Do te mjere ogroman da je zaista postalo pitanje da li ćemo mi uopšte moći da ga premostimo. Zaista se podstavlja pitanje jer pojavajuću se mnogi simptomi koji govore da je došlo do velikog odstupanja, velikog i značajnog odstupanja od poimanja Svetoga Sava, poimanja crkve, poimanja evanđelja, poimanja istine, poimanja samog gospoda poimanje života, poimanje smrti poimanje vremena poimanje vječnosti ogromne razlike svijet van crkve ga više ne poznaje svijeti sav potpuno nepoznatlji i možemo slobno reći da ga uopšte ne mogu ni upoznati savremeni svijet odveno crkve svijetog sav uopšte ne može da prepoznaje ne može čak ni da mu priđe ni da se primakne. Tolika je ta distance između svijeta i Svetog Sava, ali mi govorimo o distanci između nas koji smo u crkvi i Svetog Sava kao našeg ipak učitelja i prosvetitelja. Jer mi smo, braće i sestre, njegovim da kažemo modelom, svetogorskim modelom, svetogorskom praksom, svetogorskim Ili, ako hoćete, sve to savstvim, sa so zrcanjem prosvećivanjem. On je nas učio kako da se živi u crk. On nas učio šta je to crk. On, mi nemamo mnogo otaca. Imamo učitelja, ali otaca nemamo mnogo. A on je naš i otac. I otac otaca i učitelj učitelj. Tako da, treba da ga se pogotovo ove dane sjetimo, ali ne površno, vetimično i na brzinu, nego da probamo uskožju pomoć da dokučimo koliko toliko tajnu njegove ličnosti. A nema boljeg načina da to radimo do kroz bedenje, kroz praznično i kroz svetu liturgiju. Jer upravo kroz bdenija i kroz liturgiju sveti sava se pojavljuje kao pogod liturgije. Njega sveta gore i sveto monaštvo koje je prožeto liturgijskim ritmom i foksiranjima uvelo u tajnu Boga čovjeka, uvelo u velu tajnu Boga javljenja i fiksiralo mu čitao njegov obić i um i volje srce, u sveti presto i u oproćenog i u svetoj tajni pričašće prisutnog Boga. I on je svim svojim bićem treperio, osjećajući da je Bog zaista tu i da je u njegovom srcu. I ona još kao mlad, onako voštano mekan, osjetio da ga Bog posmatra iz njega samog. I trudio se kroz veliki podvih, kroz veliko straženje да тај пламен духовни пламен неугаси никаким вејањем страсти, лоших мисли, лоших жеља и лоших дела, него се на све могуће начине и систематички припремљенот светог орског монаштвског предања учио како се тај пламен чува и како се распламсе. Како се тао светлош чува i kako se širi pobijeću čovječijem. I upravo na taj način je i postao nosilac svjetlosti i to do te mjere nosilac da je bio na nasvjećnjak episkopskog čina da svjetli ne samo jednoj obitelji nego da svjetli čitalom svijetu. Jer sveti Sala kako i čujemo u veličaniju je svetitelj apostolskog formata. Znači, nosilec velike božanske svjetlosti. I zbog toga broći se i mi, kao njegovi potomci duhovni, treba prije svega u njegovu ličnost da gledamo. da gledamo. ne samo u njega kao prosvetitelja, nego da vidimo kako je on postao to što je postao, na koji način Kakva je to praksa? Kakva je to metod, model? Koji su u slovi bili neophodnim da bi on to što je postao? Koje je njega učinio? Takvim i velikim. Vidimo da otac nije. Jer je pobjegao iz kuću. Nije ni majke. Ko je njega to vaspitavao? Ako nisu roditelji. Pa napravili takvoga sina I takvoga oca, koji je mnoge očeve, mnoge majke i mnogu djecu izveo na put istine, na put koji vodi u život vječni. Ko je njega učinio takvim? Njega je takvim učinila crkva, učinio Bog, otac, kroz riječ svoju kroz. Hriješ svoga sina jedinorodnog Isuse Hristovog, očinog Boga, a sve dejstvom duha svetog. I on je vaspitanik, i to treba naglašavati jer i je sam neprostano to popovjeda, vaspitanik presvete trojice. Njega je presveta trojica vaspital, otac, sin Hristov. Duh sveti. I on je tim vaspitanjem, vaspitan, postao i vaspitač i prosvetitelj. Svetlošću Bogopoznanja, svvetlošću Bogojavljenja, obasjan, on je narod učio toj mudrosti i prosvećio tom svvetlošću. Sjećamo se živičke besede. Kakva je to besede? nego, nažalost, malo mi čitamo tu besedu, malo čitamo njegov ovo žitije, pa vrlo malo je znamo o Svetom Sadu. On je tamo, broći i sve se sjećate, se zahtjevao od naroda da ispovijedi simbol vjera. Onako kako smo ga primili od otaca i da sve što su oci odlučili da i mi to primimo i da se toga držimo. A sve što su oci odbacili, da i mi odbacimo i prokunemo, kao što su i oni prokvali. Dakle, neko ko je bio u potpunoj saglasnosti sa predanjem crkve. I zbog toga nije imao potrebe da izmišlja ništa novo. Mi vidimo danas u sve trendovi, a to je izraz nesmirenja i neposlušnosti crkvi i velike gordosti da je stavno da bi izrazili svoju pobožnost, moramo nešto da izmislili. Pa je mjera pobožnosti nova izmišljotina. I ako nisi ništa izmislio, onda nisi ni pobožno. A tek ako bi htio da budeš učitelj i prosvetitelj, onda moraš da uđeš u prostor fantazije. Pa što više izmaštaš i isfantaziraš, i to upakuješ, uobriječiš i predstaviš onda dobijaš stepen i zvanje učitelj. A kad uporedimo taj metod sa metodom Svetog Save vidimo da on ništa tako nije radio nego je samo ono što je primio kroz poslušnost crkvi primio i prenosio, što nije mali posao, jer mnogo je lakše fantazirati, mnogo je lakše izmišljati, mnogo je lakše maštati, jer nije teško maštati, pa čak i u duhovnom smisku, povrtu u to, je tu djavo pomašati, a mnogo je težaj, prenositi istinu prije svega, nositi je u svom srcu, primiti u svoje srce, nositi je, živjeti po istini, pa onda narod koji leži u tam i prosvećivati tom istinom. To je mnogo teško, mnogo, mnogo teško. Učiti narod da se pokanja jedinom istinitom Bogom, jer se pokanja i da živi po njegovim svetim evanđeljskim zapovjestima. To, braći i sestre, nije ni malo, ovak i je jednostavan zadatak i posao. Potreban, ogroman trud. I potrebno je biti potpuno u Bogu, biti sjedinjen sa njim, bez ikakvih vakuma, da srce bude sjedinjeno sa srcem Božijim, um sa umom Božijim, volja sa voljom Božijom, da bi mogao taj tako snažan zahvat da uradiš u narodu da ga prevlačiš i da ga otimaš iz mraka i smrti iz zamke i ropstva đemona kogod se to posnovati. Evo imamo i raznolopasnu Ninu danas, da nas da ne zaboravimo pomenuti. To je ogroman trud. Trud u kojem mi ne možemo ništa da znamo. Jer se mogu trudimo na taj način zatvoreni u našu svebičnost i samodovoljnost. A sveti Sav je upravo bio svetitelj tog povanziva, tog formata koji je prosvećivao narod istinom, koju je od Boga primio svjetlošću, koju je od Boga primio, to je koja je sam Bog, trojičan Bog, Otac, Sin i Duh Sveta. I to onako kako se on otkrio, kako je crpa primila i kroz učenje svoje svetopredanje, koje je i pečaćeno na svetim saborima svetih otaca i došlo do naših svetog sebe, koji ga je primio tako i kao tako narodu nudio. Ništa tu ne dodavajući, ništa ne oduzimajući, nijednu crticu i zbog toga postao velikim jer je primio taj zakon, tu nauku, to predanje i tako ga prenosio narodu. I dok god je naš narod, braći se, se slušio svetog psalu, dok se prosi, prosjećio o tom istinom, dobro Međutim, danas nije tako. Ali evo, slavu Bogu, još ima pukotina u ovom kavezu, miselnom i duhovnom kavezu u kome nas pokušavaju zatvoriti i trude se da izbrišu praznike Božije se zemlje, kako kaže psaltir, sveti psaltir. Trude se da izbrišu i praznik Svetog Hesave, jer to nije samo brisanje Svetog Hesave, nego brisanje pamćenje, mnogo duže pamćenje. Brisanje mogućnosti da vječno pamtimo i da budemo zapamćeni kao djeca Božije. Dakle, to su vrlo opasne rabote. Ko svetog Savo Brišar ispamćenje narodnog, taj veliki, strašan zločin čini, strašan zločin, možemo slobno reći, najstrašniji zločin, jer odvaja čovjeka od Boga. Ponavljam, odvojivši čovjek od svetog Save, odvojiteš ga od samog Gospoda, I time ga učinjati vječno nesrećnim i vječno unakaženim. Ako je odgovoran za takve zvočine, bit će teško odsluđen na dan strašnog sude. Zbog toga pitanje proslavljanja Svetog Sada nije samo pitanje naših, da kažemo, nacionalnih osjećanja ili nacionalne strategije. To je pitanje koje je mnogo dublje i koje povlači veliku odgovornost svih onih koji mi mogli da utiču ili utiču ali ne dobro nego negativno. Jer ako nam se narod, djece, škola, porodica odvoji od Svetog Sada, taj narod teško da postratiti. Ne zato što je to neki naš heroj, narodni, nacionalni junak, koji nas zatvara u te nacionalne okvjele i čini od nas nacionalisti. Ne, Sveti Sava apsolutno nije takav. Nego Sveti Sava širi naš umisao, naš duh, naš um do razmjera vaseljenske crkve, nebozemne crkve, Sveti Sava nas jedinjuje s istinitim Bogom. i vraća nas u naručje oče. On nikad čovjeka ne vezuje za sebe. Sveti Sava nikad čovjeka ne vezuje za sebe koliko vi ni sveti Jovan Krstiti. Nego uvijek prinosi gospod narod svoj. I zbog toga mnogo smo se ogriješili što smo svetoga Sava napustili. Mnogo smo se ogriješili i mnogo stradamo zbog toga. A u Evoj, svala Bogu, ima pukotina u tom kavezu, a to su liturgijske zajednice koje se opet obnavljaju, i dobro je da se obnavljaju, i jedino kroz liturgiju, možda to i nije tako loše, da sveto ga savu prepoznamo kroz liturgiju, na jedini mogući način, i sveto ga и Господа неговог и да примивши на кармалу али истину ту свјетост да се та свјетост прошири дај Боже на наш народ по поводу сеизмије без примирсло важни и важне свјетост нека буде како и сам говорио у своём типику Neka vas bude i dvoje i troje, bolje je i tako da se po volji Božjoj nego da bude gomila razbojnika, misleći na manasirsku bitvi. Bolje je dvoje i troje po volji Božjoj nego gomila bez zakonika. Tako i u našem narodu, bolje je neka nas bude i malo, ali da budemo po volji Neka nas bude i malo vi da svaimo svetoga savu kako valja, kako treba. Kroz bogosloženje, kroz pokajanje, kroz liturgiju, kroz evanđeljski podvijek, kroz živjenje po voli Božjoj, kroz držanje svetoga predanja naše crkve, učenje naših svetog pravoslavlja, tako ćemo vi prosvedati i njega i sve svetitelji. Pa neka nas je i malo, neka nas i troj ili četvoro, bolje i tako nego velika mas bezzakonika i neposlušnih. Eto neka bi dao Gospod i ove godine da Sveti Sava blagoslovi sav ljudski rod, da blagoslovi i naš narod, prije svega mnogo, mnogo grešni i mnogo zaboravni, da ga još jače pokara, još jače išipa, da ga ukroti, da ne divlja, da ne bijesni, da ne laje, da ga još jače išipa, da ga još jače pritegne. I tako išipanog i pritegnutog navede na plač, na javu, na plač, na pokajanje, na suze i onda po Bog da, i na molitvu pravu, molitvu pokajničku, molitvu da Svete Savo prosti i da se zauzme pred predstavom Gospodnjem, da nam je Gospoda prosti velika naša bezakonja. To neka bi dao Bog da ove godine bude više pokajanje, a kroz pokajanje više bogopoznanje. Amin. Bože, dajte.